Tizedik fejezet. Chicago, augusztus másodika, hétfőn. 18 óra, 15 perc. Éten szitkozódva volt ki a zuhany alól. A szállodai telefon csökött. Igen, tessék? Hívtalkom a koma de nem vetted fel. panaszoltak Lei. Épp a zuhany alatt álltam. Mi történt? Kérdezte Éten közben. Új e-mail nem jött, de megtudtam valamit sztárlól. Átnéztem a könyveit. Milyen könyveit. Stan sosem könyvel. Az mindig is randi dolga volt benne az üzletben. Már nem. Stan felvett egy könyvelőt, és elkezdett saját könyvelést vezetni. Vagy az a... Na igen. Az egész a laptopján van, amit az elején nem volt halandó megmutatni. Iten elővette egy boxeralsót a komót fiókból. És mi van a laptopján? Klasszikus pénzmasásnak tűnik. Úgy veszem késztem, csak közvetítő. Eladul, amit az egyik ügyfélnek, beszed egy ráhelyli készpénzt, aztán megforgatja, és vesz valamit a másiktól. Meg akarnak kérni, hogy nézz bele a hivatalos könyvekbe a vállalati szervelen, hogy a tagyamon. Híten felrángatott magára egy inget. Randi nem tud péngetni. Nem akarom megkérni mindaddig, amíg nem vagyok biztos benne, különben is. Elégképp be van nyugtatózva. Ethan felsóhajtott. Hadd öltözzek fel, átváltok a másik telefonra, aztán belépek a rendszerbe. Tíz perccel később nem már fenn is volt Stan vállalati szerverén, hála annak a fájnak, amit Clay a férfi laptopján talált, és amely tartalmazta az összes felhasználó nevet és jelszót. Stan szemmel láthatóan nem bízott a saját emlékezetében. Ami kellemetlen, de igen gyakori. Éten nem egyszer találkozott olyan vezérikazgatókkal, akik leszokták írni a jelszavokat, hogy elne felejtsék. Amikor ilyesmi történik, a biztonság sérül, mint most is, amit Éten feltöltöttem vállalati számítógépes rendszerét. Benn is vagyok. Kérem a tranzakciós dátumokat Sztel listájáról. Clay minden bediktált, de Sten egyik ügyletesen slimelt a hivatalos vállalati könyveléssel. Íten felsóhajtott. Vajon mióta megy ez? Rögtön azután kezdődött, hogy három évvel ezelőtt megnyitotta a Filadelfiában a harmadik üzletet. Amikor aleket műtötték, basszus, most már tudjuk, honnan szerezte a pénzt. De úgy tűnik, egészen addig nem várt szokásává, amíg ki nem terjesztette a láncot New York államba is. Akkoriban várt igazán sikeressé, mondta íten komoran. Azt hiszem, tetszett neki, hogy annyi pénze van, pedig már kifizették a műtétet. Ebben Andi bele fog halni. Nem elég, hogy Alek eltűnt, nem tudján Stennek benne van -e a keze. A férje börtönbe fog kerülni. Ítéten megnyugodta a sajgó szemét. Előfordulhat, hogy Sten ki akart szállni, és ezzel a trükkel akarják jobb belátásra kényszeríteni. Ha igen, akkor nem beszélhet róla. De szerintem így elég értető, miért tiltakozott annyira az ellen, hogy bevonjuk a rendőrséget. Akkor az egész kiderülne, és azt nagyon nem akarja. Iten kifújta a levegőt. Még mindig szeretném azt hinni, hogy ez csak másodlagos. Hogy az elsődleges szándéka az volt, hogy megóvja a leket. Nem hiszem, hogy tud bármit is a lek elrablásáról. Én ezt mind éltem Iten. De nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezt figyelmen kívül hagyjuk. Ezt a sok tranzakciót a New York, New Jersey régióban. Van néhány kapcsolat a Chicagóban is, de azon a vonalon nem cserélt pénzgazdát. Folytatom a keresést. Van bármi haladás a csöcsös csajjal? Van pár jó képem a testéről, de az arcáról nincs. Kinyomtattam a patikák pistáját, ahogy megbeszéltük. Most délelőtt végigjárom őket, meg a fénymásoló környékén lévő több üzletet is, arra az időre koncentrálva, amikor ott Olyan korán nem sok hely lehetett nyitva, ezért remélem, hogy azok, amelyek igen láttak valamit. Sokkal jobb lenne, ha megtudnád nekik mutatni a csaj arcát, mondtak légy két a hangjában. Azt tervezem, hogy este visszamegyek buszpájolt és megnézek még pár felvételt. Ha meglátom az arcát, akkor holnap még többet tudok körbe mutatni. De először eszem valamit. Falkos éhes vagyok. Weiss Landing, hétfő augusztus másodika, 1950 a keleti parton, 18.50 az ország középső régiójában. Lú berogyott a székébe, és a homlokát masszírozta. A halott kém John Kihoa kedvesen megpaszkolta a hátát. Mindig is utáltam az azonosításokat, mondta. Lou feltételezte, hogy épp elég ilyet csinált végig pályafutása 30 éve alatt orvos szakértőként. Ő maga is épp elégem vett részt. Már egy is sok. Én is, John, szerintem a be is fejezheted, és menj nyugodtan a partra. A férfi felállt, de ingatagon. Nem is rossz ötlet. És te? Engem vár még egy kis papírmunka. Viszlát holnap. Ró épp csak a legfelső aktát tette a tép az iratgupacból, amikor megcsörönt a telefonja. Dóra jelent meg az ajtóban. Selvű, Johnson nyomozó van a vonalban, Margentamból. Köszönöm. Ró felvette a telefon. Johnson, Mor vagyok. A nálunk lévő ez csak ugyan Paul Macmillan, hivatalosan is azonosították a szülei. A sors iróniája, hogy az előző évben elvégzett életmentő vakbérműtét hege alapján. Hónék nem tudják, mit keresett a fészerükben. Azt mondják, hogy itt mennek szabadságot adtak, mert a fiúk Európába utazott a nagyszüleiben. És hisz nekik? Nem. Tudom, hogy a nagyszülők Európában vannak, és megpróbáltam elérni őket. De Woon közölte, hogy fogalma sincs, pontosan merre járnak. Küldtem egy kérvényt a határőrségnek, hogy nézzenek utána. A gyerek csak ugyan elhagyta az országot, de ez napokba fog telni. Stan Woon és a feleséget tud valamit, de az alibiük sziklaszilárt. Sajnos az alibiük olyan olyannyira sziklaszilárt, hogy ló képtelen volt meggyőzni a bírót, adjon neki végzést. Ez még mindig bántotta. Bosztomban az ügyész egy órán belül volna neki. De már nem bosztomban van, és mint kiderült, a bíró évek óta ismerte volna napját, és pontosan olyan nehezen hitte, hogy Stannek bármi köze van az egészhez, mint kiha. Elég volt egyetlen hívás stan és már is kisiklott jó hogy végzét szerezzen, még kérni sem volt ideje. Szobaszerviz járt náluk a szállodában azon az estén, amikor megymillent meggyilkolták, mondta Johnson. Mindkettőket látták a személyzetből többen is a következő két napban. Nehezen tudták volna megoldani, hogy felútózzanak Margentamba és vissza. Oda-vissza tizenkét óra azót. Nos, ez lett volna a következő kérdésem, mert holnap reggel magam is kocsibőlök. Ruki húzta magát. Mit találtak? Rickman szülei felhívtak. Telefonon kereste őket Ocean City serifje. A McQuest azt mutatja, hogy az egy órára van innentől. Van náluk a fogdában egy 17 éves kölyök, akit szelte éjfél körül egy vegyes kereskedésben elkövetett fegyveres rablásért vittek be. A mi két gyilkosságunk között. Lehet, hogy ő ölte meg megmiren, de Rickman biztosan nem. Ez igaz, de várjon, mert egyre jobb lesz. A kölyök hátizsákjában van egy laptop töltőkábel, ami tele van a Rikman ula Ocean City sheriffje felhívta Rikman szüleit, hogy kérdéseket tegyen fel a kábel kapcsán, és a szülők felhívtak engem. Most fejeztem be a beszélgetést Ocean City sheriffjével. A kölyök nem hajlandó egy árvaszót sem kinyögni. Reggel tízra ott leszek. Szeretné, ha találkoznánk a fogtában? Rú hátra és elégedetten elmosolyodott. Köszönöm. Nagyra értékelem, hogy engem is be van. Mindketten el akarjuk kapni az illetőt, aki megölte ezt a fiatal párt. Akkor holnap találkozunk. Rú letette a telefont. Dóra, mondja, haxli hazament már? Nem, épp járől szolgáltat teljesít, de már felhívtam. Már úton van, hogy beszéljen önnel. Ró arra akarta megkélni hogy szervezze meg Vónék nyaralójának megfigyelését. És amíg várakozik, utána néz annak a férfinak, aki a párt meglátogatta. Egyszerűen sütött róla, hogy rendőr. Megépelte a nevet a keresőablakba. Clay Méned. Szint tiszta hazugság, hogy Méned vakációra érkezett Faislandingba, és egyértelmű volt az is, hogy egy csöppet sem kedvelt ez tempón rú ezt meg is értette. Annak a sonyi szemétládának mindenre volt kész válasza. Ló szemöldöke magasra szökött, amikor felbukkantak a találatok ménetről. 38 éves Washington DC lakos, volt rendőr, ez nem meglepetés. 8 év a DC rendőrkapitányságon kitüntetés. Leszerelt tengerisztja lakos, sejtette volna. Jelenleg saját vállalkozást vezet Iden Bjúkanennal, biztonságtechnikai tanácsadás. Mi a Manónak kell voniknak hogy biztonságtechnikai tanácsadás? Kétség sem fér hozzá, vonnak erre is lesz egy rohat jó válasza. A gond az, hogy Lu az igazat akarta hallani. Chicago, augusztus másodika, hétfő. 19 óra, 10 perc. Itten arra előbb észlelte a hotogáros közelségét, mint a szeme. Egy legalább húsz sor várakozott türelmesen a város legjobb hotogjára. Itten a tömeget pásztázta, magában fohászkodva, hogy akit keres, várja meg őt. Megkönnyebbülten szóhajtott fel, amikor meglátta. És csak áldott, mint a cöveg, és nézte. Szinte beitta a nő látványát. Déna a tömeg közepén állt, mégis valami külön tőlük. Figyelte, ahogy mindenki más jól érzi magát. Kiöltözött éten kedvéért, és már a tudat is elég volt ahhoz, hogy a szíve nagyot toppanjon még akkor is, ha elkeseredéssel töltött el, hogy az egyszerű fekete ruha és a tökös magassalkú cipő most nem érheti a célját. A ruha épp comb középig élt, még hosszabbnak mutatva déna lábát. Tökéletesen rásimult formás idomaira étenkeze szinte bizelget, hogy centiről centire végsimítson minden egyes tomborulatán. Tizenöt méterről is érezte, ahogy déna körül siserek a levegő. Egyszerűen elállt a tőlnek. Észrevett egy csoport köldeszkás évest. Nem akartok tíz keresni? A srácok tanácsdónon néztek össze. És mit kellene tennünk? Áljatok be a sorba, és vegyetek nekem két hordokat, sülkundit és kólát. Az egyik fiú mérte végig. És miért nem magá be a sorba? Íten dénára mutatott. Látjátok ott azt a hölgyet? Összesen húsz percen van arra, hogy együtt te vele, és nem akarom ezt a kevés időt hülye sorbálással tölteni, értitek? A fiúk felé fordultak, ahová étem mutatott, és lassan minden vigyorodott. Azt mondta az első fiú, kinyújtotta a kezét, de lőbb ide a pénzt. Éten kivett néhány bankhigyet a zsebéből. Ezt fedezi hattokat, a fizetést akkor kapott, ha az ebédemet, most pedig dug vissza a a szádba. Dénap már azelőtt érezte, hogy íten közeledik felé, mielőtt meglátta volna. Ez alkalommal azt hitte, előre felkészült, de a látvány ismét szinte elbevágta, hogy figyelte, milyen eltökélten lépked. Egy fejjel magasabb volt, mint a legtöbb férfi a tömegben, a haja aranylón csillogott az esti fényben. A válasz széles, a csípője keskeny, mindenkitől különbözött, aki mellett elhaladt, ő öltönt és nyökkendőt viselt, még a többiek sortot és pólót. Nem az az öltöny volt rajta, mint amelyik reggel, ezek szerint mégis lefeküdt taludni, gondolta Téna. A férfi szemét már nem árnyékolta kimerültség. Fényes volt és hívogató, és engem figyel. A találkozóra jól begyakorolt szavak hirtelen elillantak, amikor éten odaírt hozzá, és egyetlen gyöngéd mozdulattal a keze közé vette az arcát, és egyszerű üdvözlő csókot nyomott az ajkára. A tömeg maraja elhalt, és már csak a szíve hallotta. Jébésen felemelte a kezét, hogy megfogja íten csupóját, és csak kapaszkodott belé. Iten egy utolsó illedelmes puszít adott az ajkára, ami elárulta, hogy még további fog következni. A férfi fölemelte a fejét egy lépést hátrát, szeme végigvándor a Dén a testén. Hihetetlenül gyönyörű vagy, mosolygott. De azt hiszem, ezt te is tudod. Déna csak reménykedett benne. Ennek ellenére érezte, ahogy az arca felhevül. Karolin ragaszkodott hozzá, hogy csípjem ki magam egy kicsit. Egy órával ezelőtt Karolin valósággal megszállta Dén a Déna ez a ruha volt az egyetlen tisztességes darab. Elég meggyőző tud lenni. Mondd meg neki, hogy köszönöm. Íten hátra pillantott a vála fölött a hodtokra várókra, majd a homlokát ráncolva fordult vissza. Nem szívesen mondom, de sajnos nem maradhatok sokáig. Dénába belehasított a csalódás, mégis felszegte a fejét és mosolyterültetett az arcára. Megértem. Még ítenre vált, lelki szemei előtt többször is lepergett egy beszélgetéssel töltött éjszaka, majd az, ami reggel történt a kocsijánál. Ebből most már nem lesz semmi, de legalább a férfiban volt annyi tisztesség, hogy eljött, és személyesen mondta el. Ítén összekulcsolt kezüket, az ajkához emelte, és csöngéden megszorította. Nem, nem értheted. Újabb hírek jöttek otthonról, az a családi ügy, amit említettem. Máskor egy másik férfival Dína talán elősködött volna, de íten szemében kétségbe esésült, az állam megfeszült, ami elárulta, hogy a téma nem vita tárgya, ezért inkább hallgatott. Örülök, hogy eljöttél, még akkor is, ha nem maradhatsz. Huszáj volt látnom téged. Ez az egyszerű mondat megérintette Déna szívét. Egész nap rád gondoltam, suttogta Dína. Kezét a férfi arcához emelte, hüvelykujjával végsimított a szeme alatt, ahol reggel még sötét árkok húzódtak. Aludtál egy kicsit. Ennek örülök. Íten szeme felizzott, és Dénát a feje a lábúja hegyék forróság járt át. Rólad álmodtam. Hangja enyhén rekedtes volt. Déna nagyot nyelt, és hirtelen azon kapta magát, nem talál szavakat, hogy válaszoljon. Csak pámult fel a férfira megbűvölten és áhítatosan, és kimondhatatlanul felajzva. Ha betonult szöveg, akkor nagyon jó. De a férfi szeme tiszta volt, őszinte és becsületes, és Déna annyira el akarta hinni a szavait. Így te najka masajra húzódott. Na végre, sikerült meglepni téged. Déna szíve vadul dabalt ettől a masajtól. Azt hiszem, nem is kicsit. Étem megfogta a kezét, és megcsókolta a tenyerét. Ne harugodj, hogy kiestem, nem találtam parkolóhelyet. Szólnom kellett volna emiatt, én vonattal jöttem. Örülök, hogy megvártál. Téna ismét szavakat keresett. Szép, szép ez az este, szeretem figyelni az embereket. Tudom. Íten kópésan samajogva mondta ezt, amitől az egész arcsal ragyogni kezdett, és évekkel fiatalabbnak látszott, gondtalannak. Hogy is, figyeltél, mondta én a szemre hányúan. Zavarban volt, mert zavarban volt. Ez tény a Dupelszki számára új tapasztalat volt, s úgy döntött, hogy tetszik neki. Flörtöl, és zavarban van, és hirtelen ő is sokkal fiatalabbnak érzi magát. Sőt, gondtalannak. Csak egy percig, nem bírtam megállni. Meganyarodtam a sarkon, és te ott álltál, mint valami csodás festmény. Elengedte Déna egyik kezét, és játszani kezdett a fején lévő kötés felé lógotincel, szinte fogjul ejtve dénát hőrkésző tekintetével. Gyógyul? Már jól vagyok, de igazából még annál is remekebül. A szébe veszettől szakadt és minden egyes idegszára tűzmenékett. De szerintem jobb, ha leülök. A térde egészen elgyöngült. Megőrülök ettől a cipőtől. Híten szeme Déna lábára rebbent, majd vissza az arcára. Bár csak azt mondhatnám, hogy nyugodtan hanyagolhattad volna, de igazából örülök, hogy fölvetted, mondta fülig élő szájjal, és Déna tudta, hogy megint elvörösödött. Nagyon jól áll neked, ha elpirulsz. Déna a szemét forgatta, egy kicsit meg is könnyebbült, hogy a pillanat rása megtört. Úgy érezte, a szíve nem bírt volna ennél többet a férfi átható zölden inszó tekintetéből. Keressünk egy padot. Egymással szembefordulva ültek le, Éten jobb a padtámláján nyugodott, s bajjával megfogta Dén a kezét. És ekkor tekintete ismét látható lett. Engem figyel. Mesélj a társadról, akivel együtt dolgozol. Kérte Dén a váratlanon. Éten szeme meglepetten el. Miért? Mert a munkát fontos a számodra, úgyhogy a társad is biztosan az. Déna lesütötte a szemét, összekulcsolt kezüket bámulta, majd erőt vett magán és felnézett Itenre. Szeretnélek jobban megismerni. Íten egy darabig hallgatott, csak figyelte Dénát, akinek az a kellemetlen érzése támadt, hogy a férfi bele akar látni a fejébe. Ez a benyomása csak erősödött, amikor áthutott rajta, hogy éten esetleg képes is lenne rá. Tegnap este végig én beszéltem, meséltem Richardről. Írtán oldalra döntötte a fejét. Jó hallgatóság vagy. Mesélj magad Déna, és most hagyd legyek én is jó hallgatóság. Déna mindig is nehéznek találta, hogy magáról beszéljen, még Karolinnal is. Most azonban azon kapta magát, hogy azt kívánta, bárcsak könnyen menne. Bárcsak el tudnám mondani a legszörnyűbb titkait egy olyan férfinak, aki alig több egy vadi és mivel ennyire szerette volna, tudta, hogy nem szabad megtennie. Nekem ez nem megy valami könnyen, suttogta. Éten lejjebb hajtotta a fejét, hogy ki tudja venni a szavait. Egy pillanatig csak ültek némán az arcok szinte összeélt, és Téna azt hitte, Éten meg akarja csókolni. Már hunyta volna le a szemét várakozással telve, amikor a férfi megszólalt. Nagyon halkan, gyöngéden. A társam neve Clay. A Tiszti Akadémiáról kikerülve találkoztunk az első bevetésemen. Richardtel eldöntöttük, hogy együtt megyünk, és ennek örülök is, mert Clay az első pár héten szó szerint megkeserítette az életemet. Örültem, hogy Richard is ott van velem. Déna a döbbenettől csak bámult, hogy ítem megéltettőt. őt, és fenntartotta köztük a kis távolságot, majd folytatta. Kléi mindenféle új nevet aggatott rám. Én voltam aranyhaj. Déna megnetösítette az ajkát. Jó kis pofon a kemény fickói mincsetnek. Éten gyönyörű szája a mosolyra húzódott, mondhatni. De Kléi jel lassan összebarátkoztunk. Szomália után ő otthatta a sereget, és beállt rendőrnek. Ennek ellenére tartottuk a kapcsolatot, és amikor hazajöttem Afganisztánból, bejárt hozzám a kórházba. Rohadt sokat segített abban az első pár hétben, amit otthon töltöttem. Sosem tudtam elképzelni, hogy ott hagytam a hadtestet, soha. Clay viszont segített meglátnom, hogy az életennek nincs vége azzal, hogy már nem lehetek aktív tengerészgyalogos. Köszönöm, hogy elmesélted. Déna a felső ajkát harapdálta, és tökéletesen tudatában volt annak, hogy íten le sem veszi róla a szemét. Túl közel volt, és mégsem elég ké. Legközelebb majd én mesének. Íten hozzáhajolt, és Déna visszatartotta a lélegzetét. Szabadon foglak. A következő pillanatban már összé az ajkuk, forrón és követelőzően, és a körülöttökön bögő tömeg ismét a semmibe veszett, s már csak ketten voltak, csókolóztak a meleg nyári napon. Mint egy igazi pár. Ittenkeze, amely eddig a pad nyugodott, most Déna hajába túlt közelebb húzta, egészen magához szorította, és amikor a férfi nyelvének hegye megérintette Déna ajkát, átadta magát a csóknak. Étenkeze még szorosabban fogta az övét, majd elengedte, végig simított a karján, aminek nyomán tűzkelt Déna bőrjén. Éten ujjai lassan felcsúsztak Déna vállára a ruha alá, és simogatták. Déna torkából gyenge nyögés tört fel, mire éten ujjai megmerevettek. Valaki türelmetlenül megköszörült a torkát fölöttük, hagymaszag és sült illata szét körülöttük. Újabb torok köszörülés! a ember! Szeríti össze magát, hogy menjenek szobára! Iten hirtelen kihúzta magát, és mérgesen nézett fel. Dénának hevesen dobogott a szíve, és kellett egy pillanat, mire összetette a lélek jelenlétét, hogy ő is feltekintsen, ahogy tizenéves fácát egy alacsony beremű tálcával megrakva üdítővel, sülkumpival, és a város legjobb, minden földi jóval megpúhozott Na, kérem a tíz dolcsimat! Iten hunyorogva előrehajolt, elővette a pénztárcáját a zsebéből. Le kellene vonnom belőle a stíluszadért haver. Itt a tízesed, most pedig marsz. Déna önkéntelenül is fölnevetett, ahogy a srác elvonult a tíz dollárra szát Mostanában sehol sem kap az ember tisztességes segítséget. Déna elvette az egyik ottogot, hátradőlt, és örömmel nyugtázta, hogy így megint átkarolja a vállát. Boldog volt, elégedett. Ittől egy padon hotogott majszolva, és egy férfi karon Ez az emberek többsége számára mindennapos, ebben biztos volt. De velem olyan régen történt ilyesmi. Éten már is összegyűlte a kihűlt abaszt, ilyen hamar. Nem szívesen mondom, de mennem kell. Nem tudnánk találkoznia. Éten felugrott, a háta mögé kapott, ahová beszorult én a kis retikője, rezgett. A személy hívom. Általában a zsebemben hordom, mondta a nő. Elolvasta az üzenetet, és Iten érezte, hogy az egész teste megfeszül. Déna homlokláncolva nézett föl. Keresnem kell egy telefon. Iten megszorította a vállát, de Déna már fel is pattant, és a ruhája szegélyét rángatta lefelé. Déna, várj, nincs mobilod? Déna szeme ide-odarebben telefonfülkét keresve, de az arca meleg volt. Nincs rá pénzem, basszus. Iten felállt, és gyöngéden, de határozottan megszorította Déna felkarját. Használd az enyémet. Déna elfogadta az ajánlatot, és pár lépéssel ment tárcsázni, arcát diszkréten elfordított. Én vagyok az. Hallotta Iten a hangját. Egy ismerős mobíjáról mi a baj? Déna vála megrándult, ahogy hirtelen mély levegőt vett. Ó nem, Istenem! Ó, Istenem, ez nem lehet igaz, Max! A hangja megdemegett, kezét a száj elé kapta. És a baba? Iten odasétált mögé, kezét a vállára tette, és odahúzta magához. Déna egész testében remegett, ezért Iten végig felkarján fel karján. Nyugodt vagyok, mondta Déna a telefonba. Mon meg, hol vagytok, és már is indulok. Amikor befejezte a hívást, párszal mély levegőt vet, mielőtt visszadta volna itennek a telefont, a válla fölött hátra nyolva. Jól vagyok, mondta, de a hangja még mindig leszketett. Megfordult, mosolta erőltetett az arcára, ami elég űzete sikerült. Köszönöm, hogy kisegítettél. Karolin, kérdezte Itten suttogva, mire Téna bólintott. Be kell mennem hozzá a kórházba, baleset érte. Déna sápadtabb volt, mint amikor először hajnalban beütötte a fejét. Mi történt? Elment bevásárolni, miután eljött tőlem. Épp tolta a cuccokat vissza a kocsijához, amikor valami idióta teljes sebességgel behajtott a parkolóba, és elütötte. Mennyire komoly? Még nem tudják, basszus, az a seggfej, még csak meg sem állt. lehunta a szemét, és itten látta rajta, hogy minden erejével koncentrál. Hazza kell mennem a kocsimért. Majd én elvisztek, ajánlotta éten és már vezette is a saját autója felé. Csikágó augusztus másodika, hétfő, 19 óra 45 perc. Déna azóta egy szót sem szólt, hogy Iten bekapcsolta a biztonsági jövét az anyósülésen, csak bámult ki az ablakon, és az ajkát harabdálta. Pár percenként suttogott valamit az orra alatt. Iten úgy vélte, imádkozik. Ő is fahászkodott a belevaló kis nőért, aki szinte erőnek erejével kényszerítette Dénát, hogy vacsorázzon vele előző este. Úgy érezte, minimum ennyivel tartozik Karolin Hunternek. Megfogta Déna ernyed kezét. Tudom, hogy felvagydulva, mondta itten csendesen, de ha ilyen feszült vagy, csak megijeszted. Igazad van, meg fogok nyugodni. Déna úgy érezte, mintha követ nyelt volna. Azóta nem érezte ezt a ható hatórettegést, hogy két évvel ezelőtt megtalálta Ivi összetört testét. Amikor az a szemét állat kis hián megfojtotta, és összevissza szúrkált egy késsel. És ott hagyta meghalni. Most pedig Karolint elgázolta, és cserben hagyta egy autót. Egy nappal Lilian temetése után. Déna erejében megfagyott a vér, cserbenhagyásos kázolás. Akár Goodman is lehetett. Követhette Karolint Déna lakásától. De nem tudja, hol lakom, gondolta kétségbe esettem, ha csak nem. Tegnap hazáig követett Lilian temetéséről, miután fölszedte mivé. Az ördög vigye azt a lányt, elöntötte a harag, végtelenül felkavarta. De a harag nem segít senkin, és a félelem sem. Előásta, amit ő mondani a szorongás kező foglalkozásokon, és elképzelte magát, ahogy a félelmeket besöpél tobozba, aztán szorosan lezárja a fedelet, és elsétál. Gondolj valami másra, valaki másra. És sikerült nyír beütnöd az üzletet, Pili pilibossal? Iten a szeme sarkából pillantott rá. Még nem, de azért nem adtam fel. Kicsit már jobban nézel ki. a csak ugyan érezte magát. Köszönöm. Föl kell hívnom Ivit, Karolin miatt. Nem akartam akkor hívni, amikor annyira voltam varolva. Ki az az Ivi? A... mi is? Milyen is lett a kapcsolata Ivivel? Én vagyok a gyámja. Közeledtek a lehajtó felé. Itt kell kimenned íten egy biccent vette elvette És miért vagy a gyámja? Milyen rokona vagy? Téna átgondolta a választ. Nem lenne túl veszélyes megmondani neki az igazat. Még haszna is lehet belőle, amikor egyszer mégis elmondja neki a teljes igazságot. Ha elmondja. Ivi megszökött otthonról. Most egy család vagyunk. íten előhalászta a a zsebéből. Hívd csak fel, szólj neki, mi történt Karolinnal. Dénának ezen nem kell gondolkodnia. hogy ítem hogy Ita Mabéjáról hívja fel a Haneverházat. Ráér. Megvárom, amíg beírunk a kórházba. Chicago, augusztus másodika, hétfő. 20 óra 15 perc. Megvan. Szó az ágyon ült, a vállával szorította a füléhez a telefont, mert a lábkörmét lakkozta. Elmosolyodott. – Tudom. A hír a holdsápat és remegő Ivin keresztül érkezett. Aki magánkívül volt, mint kiderült, azonnal be akart rohanni a kórházba, amikor Déna felhívta, de a smasszer ráparancsolt, hogy maradjon a seggjén. Ruby a beszélgetésből csak Ivi részét hallotta, de kötelességének érezte, hogy mindenkit felvilágosítson a történtektől. Azt nem mondtad, hogy terhes a csaj, mondta Fred undorodva. Dehogy nem, mondtam. Oké, igen, említetted, de azt nem, hogy bármely pillanatban szülhet. Szút szórakoztatta a férfi kirohanása. Bajod, talán madonna komplexusod van, Fred. Haragos csönd a vonaltúlsó végén. Ne feszíts tovább a hút, szút. Figyelmeztette. Megtettem a szívességet, most te jössz. Csak a szívesség felé végezte Efred, a csaj még mindig él, de rendes leszek, és mégis megteszem, amit tekértél. Tudom, mi a dolgom, és holnap el is intézem. Miközben állást keres. Visszatekerte a karömlak kupakját, és az üvegcsét behajította a hátiságba. Délben találkozunk. Szó szélesen elmosolyodott. Délre már több dolgot is ki fog húzni az elintézni való listájából. Tárcsászta Donny Marsten számát. Ideje nekilátni a nagy finálé megrendezésének. Donny, én vagyok az. Már kezdtem azt hívni, hogy csak képzeltelek. Készen állsz, hogy végre beavass a tervedbe? Még nem, de hamarosan. Készen állok, amikor készen állok. Felhívtad a srácokat? Aha, Vikörszen kívül mindenkit, őt nem értem el. Milyen meglepő, gondolt a szó mosolyogva. A furgon, amelyben ott hagyta Vikör szóláját, egy általános iskola mögött az erdőben parkolta le. Valaki majd megtalálja, egyszer. A srácok több infót akarnak, folytat tartani. Nem akarnak csaptába sétálni, és ezt meg is értem. Mondd meg nekik, hogy az egyetlen személy, aki csaptában lesz csalva, az, ami kis És hogyan? Van valami, amit a kis madár szeretne visszakatni. És utána? Szó megmozgatta a frissen festett körmű lábújait. A bosszú, gondolta. Ami egyéni személyes dolog. Aztán mind kaptak fél-fél órát, hogy azt legyetek, amit csak akartok. Bátran legyetek kreatívak. Tíz éven át töplenkedtem a bosszúmal. Ti négy napot kaptak rá. Rövid következett. Meddig mehetünk el? A munkát nekem kell befejeznem, mondta szó egyszerűen. És a mi kis madarunknak is tudnia kell, hogy én fejezem be, szóval nem veszítheti el az eszméletét. Minden más a ti döntésetek. Ha előre terveztek, az a harminc perc nagyon sokáig tud tartani. És ebből neked mi a hasznot súz Doni hangja a csengett. Szó visszagondolt a rács mögött töltött tíz év minden egyes napjára. Minden egyes születésnapra, amikor egy évvel idősebb lett, minden egyes napra, amikor a rákényszerített menetrendbe be volt szorítva. Elhúzta a száját. Valahányszor Fred berángatta a raktárba egy kis bácssebejre. A parázs, amely eddig a lelkében égett, hirtelen lángra Végig Végignézhetem. Chicago, augusztus másodika, hétfő, 20 óra, 15 perc. Déna a lift emelek kijelzőjére szegezte a tekintetét. Nem kell velem jönnöd, már jól vagyok. Szerintem nem, de nem fogok vitatkozni veled, válaszolta Iten szeriden, és figyelte, ahogy Déna a szemöldökét akkút veszeláncolja. Nincs is jól, gondolta Iten. Azóta folyamatosan reszket, hogy összeveszett Évivel odajönt a fizetős telefonnál a kórház előterében. Kurtán furtán ráparancsolt Évire, hogy maradjon otthon, majd lecsapta a kajdlót. Íten bármelyik más napon megpróbált volna kiszedni belőle valami információt, de tudta, hogy ennek most nincs itt az ideje. Különben is Téna megígérte, hogy legközelebb mesél majd magáról, és Íten azt tervezte, hogy a szaván is fogja. A lift csilingelt, ahogy megérkezett, és az ajtó kitároltak. Ott álltak a nővérpót előtt a szülészeten. Dénak a kérdésére, hogy milyen állapotban van Karolin, az ápolónő a váró felüntett. Híten elkapta a karját, mielőtt az elrohanhatott volna. Most viszont megyek. Nem akartam közbeavatkozni, csak szerettem volna biztos lenni abban, hogy jól vagy. Előre hajolt, Dén arcát, majd hátralépett vagy távazzék, amikor ez a keze hirtelen kinyult, és elkapta Iten hajtókáját. Maradj, suttogta. Tudom, hogy menned kell, de ha egy-két percet még tudnám maradni, annak nagyon örülnék. A hangja végtelenül nyugodt volt, mégis kihallatszott belőle valami rejtett sóvárgás, amelynek lehetetlen volt ellenállni. Iten szorosan átölelte, és hagyta, hogy belekapaszkodjon. Déna némán bújt hozzá, szinte már fájdalmasan szorította ítem hátát. Végül elengedte, remegve kifújta a levegőt, és felnézett egyenesen íten szemébe. Köszönöm. Ugye nem okoztam fájdalmat? Iten mosolyogva nézett le rá. Szerintem túl fogom élni. Kisimított egy hajtén csetén arcából, és két tenyere közé fogta az arcát. Hogyan tudnék segíteni, Déna? Téna ajka megnemegett, és a pillanat történzéig ítén azt hitte, a szeme megtelik könnyel, de gyorsan összeszedte magát, és mosolyt erőltetett az arcára. Együtt rengerizünk holnap is? Meg is beszéltük. Iten épp lehajolt, hogy búcsúzol megcsókolja, amikor valaki éles hangon Dénna nevét kiáltotta. Azonnal felkapta a fejét, egy magas, sötéthajú férfi közeledett feléjük kamarábrázattal. Mindenütt kerestünk. Iten érezte, hogy Déna megmerevedik mellette. Karolin jól van? Alszik. A baba állapota is stabilizálódott. A férfi metsző pillantást vetett Iten felé. Rendben. Iten, bemutatom Karolin szókorát, David hunter -t. David, bemutatom íten Buchanan-t. David felé biccentett, aki állát megfeszít, ha azt a köszöntést. A férfi tekintetéből sütött, hogy éten birtokháborítónak tartja, és kamaszos késztetésének engedve, hogy jelezze ki itt az úr, finoman átkarolta a derekát. Csak egy percet kérünk, szólalt meg Éten. Hunter elhúzta a száját. Melleszek a váróban a többiekkel. Éten megvárta, míg a férfi eltűnik, és van szemöltökkel fordult Éna felé. A többiekkel? a családtal, suttogta déna, Mindig összejönnek, amikor válságütt be. Bocsáss meg Davidnek, kérlek, ideges karoni miatt. Nem szokott ilyen durva lenni. Hunter ideges volt, ezt éten nem is vitatta. Az, hogy mi miatt, már máslapra tartozik. Ám mivel hunter sok érte, Ethan szó nélkülhatta az egészet. Holnap korán reggel megbeszélésre kell mennem. Körbe akarta -e járni azt a környéket, ahonnan a reggeli émély jött, hát ha valaki látott valamit abban az időben, amikor Alek elrabrolja, az üzenetet küldte. Találkozhatnánk hatkor a kávézóban. Azt lenne a legkényelmesebb, hiszen a buszpályúdval a szomszédban van, és ő azt tervezte, hogy az egész éjszakát a felvételek nézésével tölti majd. Ott leszek héten köszönöm. Mindent köszönök. Déna lábújhegyre emelkedett, egyik karját így a köré fonta, és finoman megcsókolta az arcát. Örülök, hogy velem voltál. Azzal elindult a váró felé, és őt ott hagyta a szóvárokba. Ítem magába, roskadva nyomta meg a lift hívógombját. A lift ajtó csengetett, mielőtt kinyílt volna, ám ekkor egy gondolat hasított Ítembe. A kocsiban Déna azt kérdezte, hogy sikerült-e nyílbeütni az üzletet Bilbosszal. Honnan tudta a buszpályaudvar biztonsági szolgálat a főnökének a nevét? Visszanézett a vára fölött, ahogy belépett a lívbe, de Déna addigra már eltűnt. Itt, abban a pillanatban, hogy meglátta Dén a tudta, hogy sokkal több is van benne, mint ami elsőre látszik. Itt az ideje kideríteni, hogy mi is az a sokkal több. David jelent meg a váró ajtajában, mielőtt Déna a volna. Beszélnünk kell, mondta mereven, de nem a többiek előtt. Bevezette a játszószobába, amely ilyenkor este már üresen állt. Karol már jól van, mondta, mielőtt Dina bármit is kérdezhetett volna. Eltört az egyik lába, és a mélepény egy kicsit meglepett. A baba létfontosságú szervei nem voltak stabil állapotban, amikor behozták Karolint, de mindkettő stabilizálni tudták. Az orvos szerint, ha nyugalom és stresszmentes környezet veszi körül, talán kihagyja a terhességet a kívül napig. Talán. Déna megborzongott. Hála Istennek. David azonban nem helyeselt, ezért Téna felpillantott. A férfi szürke szemes sötéten keményen iszott. A sofőr még csak meg sem állt, Téna. Nincs féknyom, nem volt kerékcsikorgás. Azt gondolod, hogy úgy nem volt? David szeme felvillant. Te nem. De igen, Ide feljövet a kocsiban átgondoltam. Meg kell mondanunk miának. David a fogát A rohadt életbe, Déna, eszedbe akár csak egyszer is, hogy te is lehetél volna az áldozat. Déna reszenéstelenül állta a félfi tekintetét. Igen, és óvatos voltam. Óvatos, aha, és hol találkoztál ezzel a pasassal? Dén a összeszűkült a puszta gondolatra, hogy párki is egy lapon meri említeni étem buchanan férjével. A buszpálya uthorom, vasárnap éjjel. Kint voltál az éjszaka kellős közepén órákkal azután, hogy mit nyomozó a lelkedre kötött tört, be minden ajtót, és te ezt nevezed óvatosnak? Déna kezdett kifogyni a béketűrésből. Ezt nevezem tudatnak, David. A hivatásod miatt fekszik most Karolin odaben, és a bátyám azért van halára rémülve. David szavai szíven ütötték át, Legszívesebben ő is a férfi fejéhez vágott volna egy smást, de sajnos igazat kellett adnia neki. Karolin azért került kórházba, mert egy fény fénymérkes lett rám. Szétáradt benne a bűntudat, és vele együtt a rettegés, hogy kud, mivel próbálkozik majd legközelebb. A rettegést tudta kezelni, be tudta lökni az elmélyében lévő kis dobozba, de a bűntudat az elevenébe vágott, és most szinte ájulás környékezte. Felsóhajtott hirtelen végtelenül fáradnak érezte magát. David, mindketten megijedtünk. Menjünk vissza, hívjuk föl miát és találjuk ki, merre tovább. David elnézett a távolba. Rendben. Hívjuk fel! Weiss augusztus 2-a, hétfő. 21 óra 45 perc a keleti parton, 20.45 az ország középső rékiójában. Weiss mindig is lelkesen reklámozta mesés partvidékét, és James Lorenzanónak el kellett ismernie, hogy nem hazudtak. Onnan, ahol ült sörti szogatva és rákvasírt eszegetve, nagyon is jól látta Betty a pultos lány festői domborulatait, ahogy parányi trikóban rázta a Martinikat, és persze a melléit, amelyek talán még igaziak is. Volt idő, amikor úgy érezte, soha többet nem élvezheti egy megkérdőjelezhetően igazi nőimmel mindennapos látványát, ahogy egy apró fehér topban rezeg. Ez az idő nem is olyan rég volt, amikor ott hevert a saját vérében, miközben a mentősek megérkeztek egy egészen véletlenül éppen idejében arra vetődő, járókelő segélyhívására, aki eléjeztette szót, mielőtt befejeztette volna a művét. Hülye volt, hogy nem látta előre, mi következik, de teljesen lefoglalta szó, nagyon is igazi mellének műélvezete. Az volt a szabály, hogy sosem bízik meg az ügyfelekben, de szó olyan csábító volt. A nő szó szerint tört csalta aznap este, lelassította valami szerrel, amit az italába tett. Ami a sors iróniája folytán, ünnepi peskő volt. Szó állta, ünnepi piknik. Jamesnek sikerült megtalálnia azt a titokzatos nőt Floridában, és szó roppant hálás volt ezért. Na, majd meglátjuk, mennyire lesz hálása, elkapom. Kis hiány beleőrült, mire eljutott szúnyomán Weiss Landingbe. Már úgy jött ki a kórházból, hogy hatodik haszakat megkeresi. Az első megálló szó lakása volt, ami üresen tátongott. A második állomás a nagynénye és háza. Nem számított arra, hogy pont ott találja meg, de reménykedett, hogy az öccsének van elképzelése arról, hol lehet. A fiú azonban, mint kiderült, felhívta a nagybácsit, és beszélt a kis kitérőről, amit szóval tett. Keletnek indulnak, Szú csak ennyit mondott Práznak, és a srác is csak ennyit mondott a nagybácsinak. James ennyit ki tudott szedni az öregből, mielőtt az kilehet a lelkét. James viszont a telefontársaságnál dolgozó ismerősétől többet is megtudott. Annak a fülkének a címét, ahonnan Báz telefonált. Abból a kisvárosból szépen elindult kelet felé, módszeresen végigjárva a városokat, amíg a fülébe nem jutott, a tengerparton történt kegyetlen gyilkosság híre. Szó tette, ebben biztos volt. Mert ezt a technikát a csaj tőle tanulta. Az egyik éjjel szex után be a módszerbe, amit azóta ezerszer is megbánt. Szú, itt járt. A gond az, hogy sem őt, sem az öcsét nem találja. Ezért tul itt és megpróbál a régi, jól bevárt megoldással információhoz jutni. Kihallgatja a kék egyenruhás férfiakat, akik a hosszú nap végén korsoljukat emelgetve azítottak. Mögötte ült, Weiss szolgálatból fissen hazatérő grémje egy asztal körül. A városi rendőrség szemmel láthatóan légy számhányjal küzdött, mert amikor az egyik serif helyettesnek ott kellett hagyni az ősöt, a másiknak kellett beugrania helyette. Ez volt Billy helyettes nagy mája, aki arról panaszkodott, hogy muszáj volt visszajönni a szabad napjáról, hogy átvegye valami Huxley nevű pasas helyét, mert a serifnek találkoznia kellett néhány nyugat védsényából jött detektívvel, akik Ocean City fogdájába akartak ellátogatni és úgy látszott, ennek a fészedben talált hullához van köze, aminek viszont szóhoz van köze. James követni fogja a serifet, kideríti, ki lehet az a börtönben, aki ennyire felpiszkálta a rendőrök kíváncsiságát. Nem, mintha magától nem tudna rájönni. Ez megmagyarázza, szúnyoma miért szakadt meghiltelni twice landingben. Azt viszont nem magyarázza meg, hogy mit keresett itt. Miért pont idejött? Mi a kapcsolat a Floridában megölt idősnő és a kis tengerparti városka között? Nem gond, kideríti. Azután elkapja szót.